A ràdio Palafuginis proposem l'hora del peix fregit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 a les 10 del matí i fins les 11, en directe, l'hora del peix fregit, amb Rubén Herràs. Bon dia, són les 10 i 8 minuts d'aquest divendres 31 de maig, darrer dia del mes de maig, i per tancar aquest cinquè mes de l'any passaran diversos protagonistes per a l'hora del peix fregit, entre d'altres... Escoltarem a Liona Bolsova, la tenista que col·loquialment podem dir que ho està patant, el Roland Garros. La Palafrugellenca ja ha arribat a tercera ronda del prestigiós torneig de tenístic parisenc. D'altra banda, també doncs, tindrem d'altres protagonistes i la tancarem, finalment, aquesta primera part del programa parlant amb Carles Abres de l'agrupació Excursionista. Diumenge arriba la 34a edició de la marxa de la Garoina i en Carles ens donarà més detalls de l'edició d'enguany que a diferència del que va passar l'any passat, segur que no estarà passada per aigua. Aquesta serà la informació que tancarà la primera part i a la segona part d'avui doncs, recuperarem la conversa que vam mantenir amb la Marina Castro, sexòloga i terapeuta de parelles. La Marina va ser una de les col·laboradores de la taula rodona sobre les dones i la sexualitat i amb ella encetarem la segona part d'avui de l'hora del peix fegit que tancarem amb Jordi Comte. Jordi Comte és naturalista i ens explicarà la darrera de les activitats organitzades per l'àrea de medi ambient dins del programa Palafrugilla en Viu, que té lloc demà a les 9 del matí al voltant de les papallones i del nostre entorn. Així que, com podeu comprovar, doncs, tenim molta feina per endavant. Així que comencem! Doncs eh, la música que s'ha parat però no nosaltres continuem nosaltres continuem en aquest matí i avui doncs, eh, us hem de dir que m'acompanya i com serà al llarg de tot aquest mes de, de juny que, que arriba demà doncs en Rafael Corbí se m'ha parat la música bueno, no que digui, no? tu dóna la culpa a les màquines que l'ordinador s'ha penjat ara, ara, ja està <ríe> sempre passa el mateix eh? el, és el darrer dia de, del, de maig i ja deu estar a fart com ho diuen, això és el polen? sí, sí, és, deu, estar, deu tenir algun tipus d'al·lèrgia poder. Siempre sí, penso que en té l'al·lèrgia a tantes hores junts Eh, ens estimem molt sí. eh, el que passa que avui feia més cas a l'ordinador de la dreta que el de l'esquerra i el de l'esquerra s'ha revoltat això és el passat com, doncs, com com deies eh, precisament amb la Liana Bolsova perquè aquesta tenista de Palafrugell que ja varen tenir fa, fa temps aquí a la nostra emissora també i que la l'atindem després als Esports del al Punt eh, ha passat ja a tercera ronda està fent un torneig de Roland Garró doncs magnífic el torneig estrella podíem dir de la temporada en terra batuda i, i que està donant a conèixer doncs, aquesta Palafrugellenca d'origen moltíssim Moldau a Liona Bolsova. Ahir va classificar-se per tercera ronda després de derrotar a la romanesa Sorana cristea per un doble 7-6 en 1 hora i 38 minuts i es va plantar a la tercera eliminatòria gestionant doncs els dos tie-breaks amb eh, personalitat. La seva rival de demà serà la russa de 24 anys, Ekaterina Alexandrova, que és la número 54 del món. En declaracions al tot costa de Catalunya Ràdio, la Palafrogellenca es va mostrar molt satisfacció disfeta per la victòria, tot i que remarcant que el d'ahir no va ser el millor partit dels que porta en el torneig. Sí, no hi ha millor paraula per descriure com estic, la veritat que no, és algú que no, no t'espera, és o sigui, el meu objectiu, objectiu per dir d'alguna manera, era aconseguir entrar en un quadre final, no?, que al final era, havia jugat a US Open i a Austràlia i no m'havia anat a les portes d'entrar. I bueno, això que no m'esperava no arribar tan lluny i la veritat que estic supercontenta. La veritat és que no. A la fase prèvia, al segon partit, sí que vaig jugar un partit excel·lent i igual el tercer també va ser un, un molt bon partit. Però, per exemple, avui és que entre el primer partit i el segon de quadro hi ha tants nervis en joc, tanta tensió per part de les dues jugadores que jo mm -hmm. crec que a les dues traiem el nostre millor tenis. Però el que sí estic en mm, el millor per d'alguna manera eh, mentalment mm. es eh, ticant els millors partits a nivell mental i estic aguantant molt bé els moments de pressió i i estic molt contenta. Mm. <laughs> Doncs molt contenta i molt contenta també estarà d'atendre'ns a nosaltres que, bueno, de fet, Rafael, tu ja hi has parlat. Sí, parlant d'aquesta matinada, podríem dir. Pràcticament. L'Aliona, que et comentava, que ara doncs li han sorgit com bolets, no?, aquests mitjans de comunicació també del país. Sí, amb la solíem escoltar a Catalunya Ràdio, però per la l'edició gironina que feien de tant en tant amb algun tall de veu i amb nosaltres, òbviament, però ara doncs em penso que es passa més hores a tenir mitjans de comunicació que no pas a la pista de tenis doncs eh, està la tercera ronda eh, són tres partits del que ha guanyat del quadre però és de dir que ja han porta dos de la prèvia, per tant porta mm -hmm. cinc partits guanyats i amb la victòria d'ahir doncs hem de dir que ha obtingut també un premi en metàl·lic de 143.000 euros superior al que havia doncs aconseguit en tota la resta de la seva carrera per tant doncs també està d'enhorabona en aquest sentit, el triomf a més a més doncs també li obre debat abat les portes del top 100, de fet va començar començar el torneig en la posició 137 i actualment és la 110 per tant, doncs, tota la sort en el partit de demà contra la russa Caterina eh, Alexandrova i d'altra banda, doncs, també us hem de dir que a la nostra pàgina web trobareu aquesta eh, entrevista que vam fer eh, el mes de novembre, va ser el mes de novembre de, de, de l'any passat mm -hmm. eh, on la, la Liona doncs, ens va visitar va visitar Rafael Corbí i doncs, eh, a més a més d'aquesta entrevista podeu trobar també un, un vídeo resum que vam fer doncs, en el seu moment i que està penjat a Youtube eh, eh, m'ha sorprès perquè allò que no, no ho mires i he vist que té més de 700 reproduccions, per tant eh, està bé, no? També veig que a la, la gent doncs, li, va, li va agradar, haurem de fer més vídeos d'aquests. Segur que ho fan per la Lyon, eh? No, per... no segur. <laughs> seg se l'heu mirant amb ella. Efectivament. Doncs sí que n'hauríem de fer més, va ser el nostre primer vídeo, eh? D'acord? És el nostre primer vídeo. <laughs> <laughs> el novembre, eh? <laughs> bueno, bé, doncs sí que no n'hauríem de fer més, perquè ja se sap que amb les noves tecnologies està tota tot la marxa i tota el que vol la gent. Per tant, mireu-lo i a veure si pugem a mil, que Aviam, ja tocaria i molt contents. Amb aquest boom no, que, que ha fet la, la Liona, de fet, les paraules que, que, que amb les quals has, aquesta conversa, vull dir, que has mm. fet aquesta matinada, doncs ja la tenim també penjada a la pàgina web, és la immediatesa no, de, de les pàgines web. Quan arribi el programa d'esports de, de les de quarts de dues al migdia ja la gent ho sobretot, ostres. No, perquè encara hi ha gent que és tradicional i també en segueix. Seguim. No, ara mateix i parlem de, de peix perquè s'activa un programa per revalorar el peix poc conegut i no reguis no, no. no, jo ni el conegut ni el no conegut no, Rafael com bé sabeu doncs no és gaire amic del peix però a Palamós s'ha presentat una nova proposta gastronòmica per revaloritzar el peix fresc i les espècies menys conegudes dins la campanya dels Master Peix la iniciativa del grup Bruguerol ha estat presentada aquesta setmana en un acte en també va comptar amb la presència de l'alcalde municipal en funcions Lluís Puig que ha Gràcies, perquè va arrasar en les eleccions, com hem comentat aquesta setmana. El menú dels Màster Peix promocionarà, segons els impulsors, el peix fresc de Palamós, de la mà dels pescadors del municipi, els quals presentaran als participants d'aquest sopars les característiques, qualitats i receptes de les espècies protagonistes de cada, apte, de cada àpat. Amb la campanya, el grup Bruguerol vol contribuir al coneixement i sostenibilitat de les espècies pesqueres poc conegudes, però amb un alt valor culinari i gastronòmic. A partir del 7 de juny s'iniciarà la campanya culinària que es durà a terme a l'hostal La Fosca cada primer divendres de mes durant els mesos de juny a setembre. A la tardor s'estudia també realitzar un menú mar i muntanya a bell tots em ploren perquè No tenen patates a Belloc, Un lloc preciós que si no l'has vist Te, te recomano de, de casa nostra Que tenien dos d'avallocs eh? ben, ben, ben al costat una a Vila Romà I l'altra a Romanyà La cantada d'Avaneres ja Lliguem els dos amb el sarau dels peixos i les avaneres La cantada de d'Avaneres de Calella Que estarà dedicada a l'Havana doncs sí, l'esdeveniment Palafrugellenc col·laborarà en l'aniversari dels 500 anys d'història de la capital cubana. La 53è edició de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell tindrà l'actuació de tres grups palafrugellencs, els grups Arjau, Newsmar i Portbó, el degà de la Cantada, se'ls hi sumarà a més a més el conjunt Son de l'Havana de Barcelona. En aquest sentit també cal destacar que es fa una aposta important, doncs, com ja es ve fent en els darrers anys, per les veus femenines i com a principal novetat doncs, hi ha aquesta col·laboració, aquesta dedicació d'aquesta cantada d'enguany a la capital de Cuba, l'Havana. Un any més l'esdeveniment arribarà doncs, el primer cap de setmana de juliol, en aquest cas doncs, correspon al dissabte 16, i la cantada doncs, com és habitual donarà el tret de sortida oficiós a la temporada estiuenca a la Costa Brava, que continua l'endemà amb el concert de Diego Alcigala dins el Festival Ítaca. Al mateix temps, l'esteta relació entre el gènere de les abaneres... un moment... Gènere... Perdona, eh? T'ha de fer gràcia. I la gamba tan gamba que gamba tan que nopa què arriba a si gan entre i disbauges han lograt... Ja eh, bé? Eh, sí, bueno, més o menys. En definitiva, que d'aquesta manera, doncs, eh, la, ja no sé per on anàvem, eh, però la capital de Cuba que es troba en ple procés de la celebració dels 500 anys d'història i que ha triat Calella de Palafrugell i, a més a més, també Begú per la Fira dels Indians com a dos únics eh, punts a casa nostra per fer doncs, eh, aquesta col·laboració, aquesta commemoració d'aquests 500 anys d'història. Albert Gómez, per la seva banda, rellevant regidor de promoció econòmica en funcions, doncs, donava els detalls en aquesta emissora de com es va freguar aquesta col·laboració. Fa mesos ens va venir a veure doncs, el cònsul de Barcelona, el cònsul de Cuba, doncs, amb un representant també de, del, govern de, del govern cubà, amb la proposta doncs, que aquest any doncs, que els hi dediquéssim perquè celebren doncs, els 500 anys de la Fundació de Sant Cristóbal de l'Havana i de la fundació d'aquesta doncs, ciutat de la capital de, de Cuba i ens van demanar doncs que que ens semblaria si dediquéssim la cantada, tenint en compte doncs aquest vincle cultural aquest lligam que hi ha doncs entre entre Palafugia no en aquest sentit entre les avaneres i, i i cuba no i ben nosaltres ens va semblar una molt bona idea i ho fem unment molt contents doncs, de poder participar d'aquesta commemoració i que Diguem que a casa nostra doncs, van, han triat només dos esdeveniments per mirar donar-hi notorietat i que hi hagi doncs, aquest vincle. Doncs uh, si voleu anar a aquesta cantada de veneres doncs, us hem de dir o que ja heu comprat les entrades o que ja us n'heu quedat sense perquè es van posar a la venda dilluns i en menys de 24 hores doncs, les entrades van pràcticament exaurir-se, un fet que per habitual no s'ha de menys tenir podríem dir que tenim un soldau tècnic no? que era en poder ahir al vespre que ara poder tres entrades o quatre en, en, en punts on és més difícil doncs, a, a acabar venent-les però és això, no? una vegada més en qüestió de 48 hores eh, hem venut pràcticament totes les entrades això ja és un recurrent però no per això deixa de tenir molt de mèrit per tant bueno, estem molt contents i això demostra doncs que el format de la cantada continua sent molt atraient i que, i, que, i que té molta demanda, té molta sortida, perquè ho van posar, doncs això, a la venda dilluns i, i bé, ja ahir estaven pràcticament esgotades. El propi dilluns ja poder anar per sobre dels tres quarts eh, d'entrada i la veritat és que estem, estem molt contents. I d'altra banda, doncs, un any més coincidint amb el dia de la cantada, durant la tarda i al llarg de la nit se celebrarà també el tradicional mercat d'artesans al passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau de Calella. A més a més, en finalitzar la cantada, a partir dels quarts d'una de la matinada es desenvoluparan els concerts de prop que tenen lloc a les tavernes de Calella de Palafrugell i l'endemà... Aquest senyor, no?, que suposo que m'has posat Diego Cigala Ai, que aquest ha fet gràcia Ell ell i el sereu dels peixos, la veritat és que és una cançó molt divertida eh? Jo també he explotat a riure Però no has d'escoltar la cançó És es que m'ha vingut, vingut tot Això és el directe i la bellesa que té fer ràdio Si no ho heu provat, fer ho alguna vegada és un quart de mig d'onze, amb polèmica a Pals, perquè a Pals tenen també uns problemes que ja hem viscut amb altres llocs de, de casa nostra. Una tala d'arbres amb llicència urbanística. Sí, eh, una denúncia d'una entitat ecologista que forma part de la plataforma SOS Costa Brava ha despertat la polèmica per una tala d'arbres amb llicència al municipi de Pals, a la zona de Palsmar. L'entitat va publicar aquesta setmana a les xarxes socials unes imatges i denunciava que s'estava fent en una zona dins la moratòria urbanística i hores després el consistor va fer públic un comunicat que explicava que no estava inclosa a la moratòria i que havia estat aprovada el 2018. Així, segons el Consistori, es tracta d'un projecte que afecta a una zona classificada com a sòl urbà i que no està inclosa en cap de les dues moratòries aprovades per a la Generalitat i, a més a més, les actuacions doncs, remarcant que les actuacions havien estat aprovades el 25 d'abril de, de l'any passat. L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot explica que l'objectiu és denunciar a les Tales i explica que investigaran si es poden aturar les actuacions i denunciar el cas al Consistori. Per la seva banda, l'Associació Juvenil Independentista La Forja va, va publicar unes imatges a les xarxes socials on es mostraven unes pintades que hauria fet l'organització que denuncia les Tales. Guerra a qui destrossa la terra era el missatge assignat per l'organització. digueu-me què li han fet el riu la quarta edició de l'Onco Swing eh, ja ha superat la recaptació de l'any passat, és una excel·lent notícia, també en parlarem després a, a, en els Esports al punt, però és genial ja. Un total de 20 equips de, quan, de 4 nedadors participaran aquest dissabte, demà mateix, en la quarta edició de l'OncoSwim amb una recaptació de rècord. Aquesta és una travessia solidària, us podem en context per aquells que no la conegueu, de natació en aigües obertes, organitzades pel Club Natació Radical Swim i la Fundació Oncolliga Girona. Com en les edicions anteriors, els diners recaptats amb aquest repte solidari es destinaran a finançar la investigació sobre el càncer de mama triple negatiu, un subtipus de càncer molt agressiu que afecta sobretot a dones joves. Fins ara s'han destinat a aquest projecte un total de 50.000 euros recollits en les edicions del 2016, 2017 i 2018 i en aquesta quarta edició doncs us hem de destacar que ja se n'han recaptat més de 36.000, una xifra que encara però pot augmentar perquè la plataforma de donacions continua oberta, així doncs una quarta edició de l'OncoSwim amb una recaptació rècord, així ho destaca Gerard Talamany, membre del Radical Swim en aquesta casa. Doncs sí, exacte. El, estem, la veritat és que estem, cada any ens sorprenem de, de, de, la, de la capacitat de la gent que participa per poder cada cop superar-se any a any i, i recaptar més fons per aquest projecte solidari. Um, estem parlant a nivell de xifres, perquè tinguis una idea, Rafa. Um, mira, el, a la primera edició vam es van aconseguir uns 6.000 euros, val, a la següent edició es van aconseguir uns 18.000 euros, l'any la passat 25.000, i aquest any portem recaptats ja gairebé 37.000 euros, i encara no s'ha doncs, no acabat el període aconseguir doncs totes les recaptacions, així que any a any es va superant la xifra, ara ja estem en una xifra rècord, i la veritat és que estem supercontents i a més a més d'aquest doncs, OncoSwim doncs, també se celebra la milla solidària que és la versió popular de l'OncoSwim en aquest cas s'ha ned de nedar al tram de Via Baraba de Llafranc fins a Calella de Palafrugell un quilòmetre i mig aproximadament i la sortida de la milla solidària tindrà lloc en aquest cas a dos quarts de cinc i l'objectiu és que l'arribada dels nedadors de la milla coincideixi amb la dels primers nedadors de la travessia de 30 quilòmetres la, la inscripció té un cost de 20 euros 23 en cas de no disposar de llicència federativa i es pot fer online o el mateix dia des d'una hora abans de la sortida per tant aviam si sumem més, més diners Seguim menjant les notícies d'aquesta primera part, 4 minuts dels quarts d'onze, tancada indefinida a l'escola Gaziel de, de Sant Feliu de Guíxols per reclamar la línia de P3. El sindicat USTEC ha comptabilitzat que el Departament d'Educació podria tancar un mínim de 15 grups a diferents escoles de les comarques gironines de cara al curs vinent. El portaveu del sindicat, Xeve Díaz, ha explicat en rodes de premsa que aquesta reducció podria afectar a 30 docents que es quedarien sense feina. Entre les escoles que podrien perdre el grup de p P3 hi ha l'escola les Gasiel de Sant Feliu de Guíxols i la Mas Clarà a la Bisbal d'Empordà. Des del sindicat reconeixen que hi ha una moderada disminució de naixements a les comarques de Girona, però destaquen que la matrícula viva i l'entrada de persones migrants es manté en proporció similar. També denuncien que s'estiguin tancant línies de P3 només a l'escola pública. Professors i famílies, en aquest sentit, de l'Escola Gasiel de Sant Feliu, han optat per fer una tancada indefinida a partir d'avui mateix a la tarda, quan s'acabin les classes. L'objectiu d'aquesta reivindicació és mantenir-la fins que el departament els prometi que no es tancarà cap grup d'aquesta escola i estan segur que, segurs que els números surten i que el departament s'ho pot replantejar. Estem a punt d'acabar aquesta primera part de en, del nostre espai i ho farem ara mateix parlant d'una d'aquelles cites tan tradicionals durant molt de temps, ho ha estat formant part de les festes de primavera de Palafrugell eh, i obrint-les la marxa de la groina de la grota, que en diuen per altres llocs la marxa de la groina. Mm. Mm. Doncs sí i ens donarà més detalls aquesta prova emblemàtica de la nostra vila que organitza doncs, l'agrupació excursionista de Palafrugell, eh, un dels seus membres, en Carles Zabres, que com és habitual doncs ens posa eh, més més detalls al voltant de les activitats de l'agrupació Excursionista. Per tant, ara que queden dos minuts per arribar a dos quarts d'11, saludemen en Carles. Bon dia, Carles. El Toni de Guàrdia s'imagina que és una espia molt important. Aviam que no teníem en Carles, ara sí que el tenim a altra línia a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Carles. Seguim a Ràdio Palafrugell i a continuació doncs, parlarem d'una activitat clàssica a casa nostra durant aquestes èpoques i ens estem referint a la 34è edició ja de la marxa La Garoina que organitza l'agrupació excursionista de Palafrugell. Un dia més, una vegada més, per parlar d'activitats relacionades amb l'agrupació excursionista, ens posem en contacte amb en Carles Abres. Bon dia, Bon dia. Doncs, de, de nou, gràcies per atendre la nostra trucada i posar-nos una miqueta més de lluny de llum al voltant d'aquesta marxa a la Garoina, que, bé, és una activitat molt coneguda per, per molta gent i que eh, arriba un any més eh, doncs, a casa nostra. I aquest any, crec que millor previsió eh, meteorològica que no pas l'any passat, eh? Ah, sí, sí. Bé, bueno, gràcies a vosaltres per la difusió de propaganda que feu. Sí, aquest any les provisions de, de sol són 100%, o sigui que... No hi haurà perill. <laughs> irà, irà bé, això. Uh, Explica'ns una miqueta el, el, doncs aquestes dues modalitats que hi ha per fer aquesta, aquesta marxa. Sí, hi ha un recorregut de 12 quilòmetres i un recorregut de 16. Uh, S'assura a les 8 del matí de la plaça de Can Màriu, les inscripcions es poden fer online entrant a la pàgina de l'agrupació excursionista uh -huh. o, si no, el mateix dia, doncs mitja hora abans, una hora abans, allà a la plaça Can Màrio mateix. Uh -huh. Després, la diferència, bueno, la de 12 quilòmetres està més pensada per gent que no camini gaire i són corriols uh, fàcils que tothom pot fer... Uh -huh. I la de 16, doncs, com sempre, tenim algun tram aixís d'alguna corda, per res, fàcil, o un tall de, de roques de la platja així, però bueno, sempre fem algun, alguna alternativa per a gent que no hi vulgui passar o que massa difícil, mm -hmm. tot i que ja t'he dir que és, eh, no té res de complicat. Eh? Són recorreguts totalment diferents o, o, o no? O hi, hi ha parts que coincideixen? Uh, no, quasi bé, quasi bé, tot el recorregut de la curta la fa a la llarga, uh -huh. el que en un punt es separen i la llarga fa, fa més volta, passant un tram més per per la costa. Uh -huh. La costa aquest cas de cala Pedrosa. La curta només passa per Llefranc i Calella. Uh -huh. Ara volia dir són o sigui ja pràcticament camins de ronda, no? Els que són els que inclouen aquesta Sí, aquest, sí, aquest sí, de l'iafranga callejass per al camí de ronda, tot i que hem fet una variant per les roques. Uh -huh. I el de Cala Pedrosa que fa a la llarga doncs hem obert un tall nou i és un... no és el GR, és el camí que passa pel cau i va mm. fins al far de Sant Sebastià. Mm. Molt maco, que tailla ja és molt, molt, molt, molt maco. És una marxa i, per tant, doncs, uh, uh, no, no és una cursa, però no sé si hi ha gent que la fa o la intenta fer corrent. Sí, sempre hi ha gent que la fa corrent, són minoritaris, però bueno, cada vegada hi ha més gent que la fa corrent, mm -hmm. però no, no, és una marxa i uh, teniu temps, mm. hi ha gent que ens arriba a la una, inclús, però bueno, ja els esperem a tots i sí, dic que també hi ha un avituallament a la curta i dos avituallaments a la llarga, uh -huh. en el tram llarg. Perfecte, doncs aquestes dues modalitats teniu doncs, aquestes opcions, la, la curta de 12 quilòmetres, un tram doncs, una miqueta més més senzill, la llarga doncs, amb algun, un recorregut doncs, que fa una miqueta més de volta, hi ha algun, algun moment doncs, que es complica una miqueta, però no gaire, ja ens ho ha dit en Carles el recorregut. Uh, clar, no podem tenir referències de l'any passat, perquè doncs, va passar el que va passar, però uh, quantes persones més o menys hi participen uh, en aquesta situació? Bueno no bueno, no sabrem fins al mateix dia però normalment estem sobre les 500 entre les 400 i 600 persones uh -huh. hi ha hagut un any que hem arribat a ser 900 o 800 i molt però normalment estem al voltant dels 500 500 persones per tant això representa una feinada per vosaltres que déu n'hi do no? sí, sí, compta amb els litros d'aigua que hem de moure, cada control més eh, dintre dels avituallaments doncs pues, Tenim xutxes, tenim alguna cosa, fruita, taronges, plàtans, o sigui que sí que hem de moure bastants de quilos i portar-los a, a cada punt de control i després a l'arribada eh, donem un entrepà uh -huh. per cada participant. O sigui que sí, és feina que ja porta durant bueno, portem durant dies ja preparant i sí, sí, necessitem de molts de voluntaris per per fer tot, uh -huh. bueno, per tenir-ho tot llest, no?, pel dia de la marxa. Clar, i a més, a més també hi ha la feina aquesta prèvia de marcar el recorregut abans i després, doncs, també sí, passar-ho a recollir, sí. no? Mm, primer fer-lo, després mirar bé el recorregut, netejar trams aquest, aquest any, bueno, com cada any hem, bueno, hem escatat talls de corriols que està al mig perduts, uh -huh. o un tram nou, i sí, sí, feina d'escatar de, i netejar camins i marcar-los, i després desmarcar lo Doncs sí. eh, aquesta activitat que, a més, hem de, hem, a més a més, hem de destacar doncs, que és la primera de les de festes de primavera, que doncs, obrirà aquest seguit d'activitats que hi ha a casa nostra, una vintena d'activitats que hi a casa nostra, doncs, començant per aquest cap de setmana, amb aquesta primera activitat i allargant-nos al llarg de tota la setmana que ve, acabant doncs, amb, amb el carrusel i també amb un concert final de dilluns eh, del dilluns eh, 10, no, del dilluns, sí, 10. Dilluns 10 perdó, amb la Neus Mar, per Deu tant moltes activitats aquesta doncs ens agrada també destacar-la eh, ens has comentat al voltant de 500 persones eh, encara es poden fer inscripcions online per tant la gent eh, ho pot fer i a més a més crec que el preu també és una miqueta més econòmic eh? sí, sí el preu aquest any bueno, no recordo l'any passat però sí són, si no recordo malament 5 euros per als socis eh, no tinc clar el no, personal... sí, t'ajudo eh, sí. per socis són 7 euros i els no socis són 8 euros i el mateix dia de la marxa són 10 euros, sigueu socis o no i en canvi, si són menors de 16 anys, doncs tant si ho feu online com el mateix dia doncs són 5 euros uh, suposo que clar, són 12 quilòmetres al final això uh, gent de, o sigui, mainada gaire petita, no, no, no sol venir, no? en aquesta activitat no, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do sí, cada sí, vegada més uh, els pares que ja, bueno Mm, volen fer que els seus que els seus oh. nanos pues, facin alguna cosa d'esport els inculquen no, ja? I, sí, sí, ja els 12 quilòmetres ja amb nens i nenes de, de 8-10 anys ja els fan tranquil·lament plus poder més petits i tot Molt bé, doncs... sí, sí, però déu nhi a la marxa hi ha, hi ha molta família ve, ve molta família de per aquí a Palafrugell uh -huh. que ve inclús amb el gos molta gent que ve passejar amb el gos i fan la marxa amb el gos i segur que acaben... Uh, molt recomanable. Segur que l'animal acaba més més panxo que no pas la... algunes panxores, eh? Sí, a vegades que sí, a vegades no, eh? A vegades uh, també passen... Clar, aquests dies així de molta calor també passen clar. molta set. Uh -huh. Ja tenim també preparat alguna... Uh, alguna marranxa la tallem per donar a veure en els gossos. Uh -huh. Per també que... Bé, bueno, de totes maneres, la gent... Amb un dia com diumenge que hi ha previsions de tanta calor és recomanable que portin una cantimplora amb una miqueta d'aigua perquè nosaltres tenim els dos evitollaments però si en algun moment donat durant la marxa volen veure, doncs sempre va bé que portin una cantimplora amb una miqueta d'aigua mm -hmm. i així es poden beure a més en el seu gust no? segons, I tant. segons el tram o la calor que hi faci Sí, això cal remarcar-ho i també doncs, eh, aquesta protecció. Eh, tant eh, doncs... Protecció solar, un gorro, ulles de sol, sí, sí es preveu un... bastanta calor diumenge. Sí, ara, sí, portàvem uns quants caps de setmana, suposo que vosaltres també hi hagueu d'estar atents, no? perquè portàvem uns quants caps de setmana que, que la pluja doncs, sí. feia acta de presència i suposo que vosaltres hi hagueu d'estar molt dits creuats. No... Uh, sí, sí, sí anem, anem mirant, anem seguint... Però bé, bueno, ens ha plogut molts anys i la gent ve igualment i la gent, el que, o sigui, hi ha gent que m'ha dit, hòstia, de les millors marxes que he fet, hi ha dies que havia plogut tot el dia uh -huh. i ja quedes el xop i la gent continua caminant i s'ho passa superbé. Amb dies de calor molt millor, no? I més, si passes arran de costa, uh -huh. l'aire de la costa és més fresc i s'està molt a gust, molt agradable. Molt bé, doncs, Carles, una vegada més t'agraïm que hagis passat per la nostra sintonia i que hem pogut doncs, donar una mica més de detalls al voltant de, en aquesta ocasió d'aquesta marxa a la Garoïna. 34 anys ja doncs, que es ve duent a terme aquesta activitat i la primera de les festes de primavera 2019, que doncs, podeu repassar, de fet, a la nostra pàgina web, totes les activitats que hi ha programades, però aquesta és la primera i avui us les hem volgut destacar. Moltes gràcies, Carles, i que sigui tot un èxit aquesta marxa. Gràcies, gràcies a vosaltres també. Merci. One Doncs ara sí, vuit minuts pràcticament nou per sobre del dos quarts d'onze d'aquest matí. Com és habitual, tancarem aquesta primera part de l'hora del peix fregit amb la previsió meteorològica que ens porta un dia més el professor i geògraf de la Universitat d'Alacant, Enrique Molto. Bon dia. Bon dia. Tenim una situació del temps molt tranquil·la i molt estable per a aquest cap de setmana. De fet, les temperatures mínimes però a comès juliol ja estarà segurament per damunt dels 15 graus i les màximes ja estaran per, fi, estaran per damunt dels 25, tot i que possiblement encara estiguen per baix dels per 30, però com dic ja estaran per damunt de 25 graus. Per tant, cap de setmana amb sol, amb no massa vent, i també amb temperatures càlides, diguem que hi ja pròpies de l'època que estem, que no hem d'oblidar, que és ja principis de juny. Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència. Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44. Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general. Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats. Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com. Bé, abans de la publicitat doncs, haurem de d'acomiadar aquesta primera part i amb doncs, eh, doncs aquest temps, no?, que ens acompanyarà al llarg de del cap de setmana, un temps estable i amb bon temps, doncs ja era hora després de tants de pluja, 5 minuts per 3 quarts d'11 d'aquest matí de Ràdio Palafrugell a l'hora del peix PSGit a continuació us deixem amb, el, amb un parell de consells publicitaris i a més a més, doncs també tindrem la segona part amb, les, amb dues seccions, amb la, de la Marina Castro, que ens parlarà doncs, de la sexologia, amb torn d'aquesta doncs, taula rodona que vam oferir-vos dimarts i també acabarem doncs, parlant de papallones i és que, si us recordeu, doncs, demà a partir de les 9 té lloc doncs, la darrera de les activitats del programa Palafrugell en Viu de l'àrea de Medi Ambient i avui en parlarem doncs, amb un dels dos protagonistes que duran a terme aquesta passejada que és en Jordi Comte per tant, doncs, uns quants consells publicitaris i tornem de seguida en aquest espai de l'hora del PSGit a La Family. Esmorzars, entrepans i ara també us portem xurros i xocolata a casa per les tardes. Mínim 10 euros. Xurreria La Family. Plaça Nova, Palafrugell. Al Racó de la Llar, descomptes fins al 50% en descans i a la nova exposició de sofàs. Descansi de debò amb els descomptes superespecials del Racó de la Llar. Carrer de la Sorera Bertran, a tocar de Mestra Sagrera, Palafrugell. en aquest especial del dia d'acció per la salut de les dones en aquest 28 de maig i seguim en aquesta taula rodona i a continuació doncs, també ens posem en contacte amb una altra dels protagonistes a les quals eh, doncs, ens hauria agradat que hagués estat aquí però doncs, eh, no està possible però sí que podem conversar amb ella per telèfon és la terapeuta, psicòloga i sexòloga, la Marina Castro amb la qual doncs, ja vam parlar fa unes setmanes al voltant d'una activitat avui però eh, centrem doncs, en, aquesta, en aquesta taula rodona Bon dia Marina Bon diam. Doncs primer de tot, gràcies per atendre la nostra trucada i també voler estar aquí poder col·laborar en aquest especial del Dia d'Acció per la salut a les dones. A um, Marina, la veritat és que hi ha tants de temes que no sé per on començar. Uh, ens Estem avui doncs, basant en aquest documental en aquest 30 minuts, el sexe ignorat en el qual tu també hi vas prendre part. i una de les coses que podríem començar és per aquesta desconeixença de la sexualitat de les dones una de les coses que em va sobtar més quan vaig veure aquest documental és que fins fa 20 anys no es descobreix que el clítoris és el doble llarg que es creia aquí la ciència ja ha tingut molta part de culpa que les dones no, no, no, conegueu, no coneguessiu el vostre sexe com, com és degut fins fa molt de temps no? clar, has de pensar inclús a nivell d'estudis de sexualitat hi ha poc sobre com funciona la sexualitat femenina uh -huh. estem tot just a les bacteroles a l'inici en el sentit que els homes estan molt més estudiats, hi ha molta més medicació, o sigui vas al metge perquè és un problema d'erecció de, de, de, i de seguir faran proves tu és al metge perquè no tens orgasme i una com de, un doble de per veure si el clíteris una bona reacció i això et permet tenir orgasmes, no es fa mèdicament, està només a, a nivell d'experimentació mm -hmm. i tot just es van fent les primeres investigacions. Per tant, estem realment molt desfassades a nivell tant de coneixement científic com de coneixement mèdic, en el sentit de dir, ostres, que hi ha coses que és físic, eh? i no no hi havia estudis ni coneixements al respecte. Al de, El fet que no hi hagi aquest tipus d'estudis també ha provocat doncs, que l'educació sexual a les aules també sigui molt precària i aquí doncs, tinguem molta de camp per córrer i en comparat doncs, amb altres països que surten, per exemple, el documental, doncs aquí l'educació també estem aquí als primers uh -huh. passos, eh, tot just. Sí, sobretot també hi ha una diferència important en el sentit de que Uh, la sexualitat, per al recorregut històric on portem, encara està molt lligada a la reproducció. De manera que tota l'educació sexual es, va, es basa moltes vegades en això, en uh, cuidar de no es quedis uh, cuidar de les malalties, en lloc ten el plaer, el coneixement, una mateixa, eh? I després també en parella, és molt encara centrat en el cor i tot. Mm -hmm. És molta de... hi ja ha preliminars i després el sexe de bo que és el coi. Com si l'altre no fos sexe, fos només algo que s'ha de fer per poder arribar a lo de veritat. Mm -hmm. ah. Quan en realitat, si parlem pel ple, uh, seria precisament la pràctica menys menys útil, menys gratificant. Ara et volia comentar això. Amb tu doncs, podem centrar-nos més en, en aquest tema i és que moltes vegades doncs, uh, enfoquem el tenir sexe amb la penetració i Precisament, això no és el que provoca més plaer a la dona, o sigui, a l'home, però a, a la dona rarament aconsegueix orgasmes només amb la penetració. Sí, sí, és que el 80% de les dones no tenen ni podran tenir orgasmes només amb penetració, perquè la vagina està a és canal de part, per tant, té molt poques terminacions nervioses, però que inclús a l'home, si tu li preguntes a qualsevol home, et, en la pregunta no, et faré el que vulguis en el sexe. Els homes no demanen una penetració, de sexe sexual també. Per tant, realment, no és que es faci penetració perquè és el que agrada als homes, sinó perquè és el que ens han dit que s'ha de fer, que és el correcte. A, en ens set... ho han dit sense dins en el sentit de pel·lícules, de totes ara... les pel·lícules, surt Mhm. Ara volia dir, un dels problemes és que l'educació, doncs, ja en els adolescents i dels adults d'avui en dia, és que eh, aquesta educació sexual ha vingut a través de pel·lícules pornogràfiques que poc tenen a veure amb la realitat i no sé si el problema està en això, que sí, però també, a més a més, que moltes vegades eh, el, els homes, sobretot, volen eh, reproduir allò que es veu en les pel·lícules a la realitat i, aleshores, després la cosa és quan no, no acaba d'anar al tot bé, no? Clar, una mica és Uh, si ningú me'n parla llavors jo veig aquestes pel·lícules i sobreentenc que les pel·lícules són gusts i fossin documentals quan en realitat són pel·lícules de ciència-ficció mm. llavors clar que tu ets la teva vida real Algo ah, que és ciència-ficció que és una pel·lícula de ciència-ficció com n'hi ha moltes eh, de pel·lícules i el problema no és la pel·lícula el problema és que quan la veig no li fico l'etiqueta ciència-ficció li que això és lo, lo, la veritat això és el que s'ha de fer Uh -huh. Llavors, és, no, no, no, no, és ciència-ficció, igual que totes les pel·lícules d'extraterrestres, de, o, o que sí, són ciència-ficció. Si doncs, veiem una pel·lícula pornogràfica, ho hauria de ser des d'aquesta visió que és ciència-ficció i no és una que casa s'hagi intentat reproduir perquè no anirem bé si reproduïm això. Uh -huh. Però el que no hi ha documentals, No hi ha... Ja comença a haver alguna cosa, algunes pel·lícules que tenen ja un, uns tempos més adequats i amb títol de joc sexual, millor, però encara són escasses i per el gran públic que mira per internet, encara no hi és. Tampoc és el que més, no? Suposo, o ven, o, o si... Quan mm, no m'agusta... No t'insisteixo, ben i perquè en el moment que les dones s'han ficat a fer porno i mm. les dones han començat a accedir, està començant a canviar el mercat. El que passa és que és això, és molta gent busca per internet algo gratis i, bueno, es troba amb el porno de menys qualitat. Mm. Evidentment, si tu vols veure una bona pel·lícula, eh, no estarà en obert gratis en el YouTube. Sí. Eh, dins de... de tornar una miqueta a l'inici, en aquesta desconeixença de, de la sexualitat, eh, moltes eh, vegades... Eh, suposo que tu t'hi has trobat, no? El, en el tema del sexe en, en solitari, eh, els homes, doncs, és una pràctica habitual, i fins i tot, dir-ho, no, no sembla res estrany. En canvi, en les dones, encara, eh, actualment, 2019... Uh, eh, eh, dir-ho és eh, ja una miqueta, o sigui, fer-ho pot ser normal o no eh, en la societat, eh, vull dir, i, però si, eh, si es diu encara més, sona més raro quan eh, no, no tindria per què no, no, no, i d'aquí doncs, que després també hi hagi aquesta manca de desconeixença, al final tot és un, un peix que es mossega la, la, la seva pròpia cua sí. una mica el que succeeix és que està com validat que la dona es masturbi si està soltera però si té parella, home, si tens parella, si la teva parella té ganes, perquè t'has de masturbar. Home, bueno, perquè és diferent, és diferent el que estic buscant quan em masturbo que quan tinc sexe amb la meva parella. Uh -huh. vale, a nivell emocional i a nivell físic, no té a veure. Per tant, és com, em pot agradar molt anar a córrer amb algú, però també m'agrada anar a córrer sola. No, però pues una mica el mateix. Ma, em pot agradar molt el com una persona, però també alhora em pot agradar a mi sola. Llavors, és com que socialment... Quan una persona està soltera, una dona està soltera, que ho faci sola, es deu bé, però si té parella és com una espècie d'engany o de traïció. Llavors, hi ha aquí alguna cosa que encara no acabem d'encaixar bé dintre de la parella i la sexualitat individual. Uh -huh. uh, això ho tractes tu en la teva consulta. Um, no sé la, la reacció de, de les parelles o, o de les dones i van soles en aquest cas, uh, quan tu els hi comences aquest, aquests temes... Uh, és, és una, hi ha una reacció general que totes ho veu una mica estrany? Clar, més que estrany és el fet que moltes vegades es sorprenen, de dir per què no m'he plantejat tot això abans? Com és que ningú... no És una mica com d'enfado, moltes dones passen per una fase d'enfado de, mm -hmm. com pot ser que ningú me n'hagi parlat abans, com pot ser que hagi arribat aquesta dada i no m'hagi vist els genitals, com pot ser que no hagi exprimat el meu cos, no? De, ostres, Llavors, vale, entendre que no t'han posat un camí fàcil perquè tot això passés. Mm -hmm. Ja des de ben petita, quan et treuen les mans de la burba i et deuen que és bruta i que és lletja, vale, i encara tens uns mesos de vida i ja està rebent aquest missatge. Per tant, no és fàcil fer les paus amb els teus genitals i apreciar-los i veure'ls tal com són, que són fantàstics tal com són. Vale, I són un genitals de dona i com a genitals dona tenen unes característiques físiques diferents als de les nenes, no? Llavors, quan es comencen a mirar, es comencen a tocar, és com aquesta sensació d'ostres, com he arribat a aquesta edat, amb aquest nivell, no? I hi ha una mica com d'enfaduc cap a la societat. Uh -huh. Uh -huh. Tu apuntes això en el documental, eh, i dius que moltes vegades t'has trobat que, que les dones uh -huh. diuen que els seus genitals són lletjos, no? Um, sí. <ríe> és, és, és curiós uh, aquesta definició. Uh, lletjos en referència a, a què, no? Seria poder en referència als canvis. Què és el canvis? han vist? bàsicament els de les nenes, que són simètrics i els llavis externs cobreixen els interns mm -hmm. o de pel·lícules pornogràfiques, que de pel·lícules pornogràfiques són retocats quirúrgicament perquè passi exactament el mateix mm -hmm. i també són sense pèl. Per tant, clar, quan han vist només genital, sense pèl, Simètrics. i amb els llavis externs que tapen els interns, veuen el seu i els veuen amb pèl, asimètrics i que els llavis tingen i que són de color eh, lilós, i llavors oh, són lletjos. Mm -hmm. okay? Quan en realitat són totalment mm -hmm. normals, són genitals de dona. El que és que no han vist genitals de dona no retocats quirúrgicament. Aquí, doncs, està també el tema de, de, de la construcció social, no? A més, doncs, ja siguin d'aquestes mm -hmm. pel·lícules eh, de cinema per adults. Un altre tema que m'agradaria... Con eh, construir, diria. No? Un altre tema que m'agradaria, doncs, eh, tocar també amb tu, Marina, i per introduir en aquesta taula rodona que estem mantingueix en aquest matí d'avui, doncs, eh, és el tema de la pressió social a, a perdre la sexualitat. Just ahir, eh, veia aquesta sèrie, eh, aquesta sèrie nova de TV3, Les noies de l'hoquei, i hi havia una, una noia que no havia perdut la virginitat, i com que les altres noies del seu grup sí que l'havien perdut es va sentir una miqueta obligada no sé si algú d'aquí de la taula o tu mateixa va seguir aquesta sèrie però eh, hi havia que, aquesta presó social a perdre la virginitat sembla que si arribes a una certa edat encara ets verge i més si tens parella sembla que estiguis doncs, anant a contracorrent i ho hagis de perdre sí o sí no? Clar, és una miqueta, però no només la virginitat és, és, has d'arribar a certa edat i ho has de fer tot he trobat, hem de dir però que una mica, quin tipus de pràctiques sexuals han tingut i gent de menys de 20 anys que em parlen de sexe en grup en parlen d'orgies, en parlen de trios en parlen de sex oral, de sexe anal de pràctiques no convencionals no? en parlen una mica de I, i llavors quan investigues una mica ah, bueno, ets una persona molt curiosa no, és que no volies ser la mojigata és, mm. ostres, momentet, que t'has obligat a fer tot aquest tipus de coses i clar, quan em dius, ostres, sí pues, per, per respondre socialment i dius, ostres, i ets l'única persona del grup que fa obligat. I llavors, quan comencen a parar amb aquestes amies, resulta que tothom va acabar fent coses per no ser la, la que no fa. Vale? Però igual que si algú m'obliga a fer sexe, és una violació, quan jo m'obligo a fer sexe o m'obligo a fer coses que no vull, m'estic agredint a mi mateixa. Vale? Llavors, la meva construcció sobre la sexualitat i la relació que tenim ella quedarà afectada. Sí, uh -huh. Per tant, és important el respectar molt el que de gust, quan em ve de gust, que cada persona té el seu tempo. I no tothom ha de fer-ho tot, tothom ha de fer el que és coherent amb els seus valors i idees. Que a sembla que no, hem d'estar alliberats i tothom ha de fer tot. No, tothom ha de fer, tenim llibertat, llibertat per escollir. Llavors hem utilitzat aquesta llibertat, no sense regirar en contra amb una obligació. Doncs amb aquesta darrera frase, Marina, acabarem doncs, aquesta conversa i deixarem doncs, també aquest tema perquè s'explagin les nostres convidades d'avui i t'agraïm un cop més doncs que hagis pogut col·laborar amb nosaltres amb Ràdio Palafrugell, eh, amb aquest Dia d'Exxó per la Salut de les Dones, avui 28 de maig. Doncs t'agraïm novament que hagis passat per aquesta antena i ens retrobem ben aviat, Marina. A vosaltres, moltes gràcies. Quin orgull sentir-te prop, sent jo tan lluny. Com el di para Seguim a Radio Palafrugell, seguim en aquesta sintonia i a continuació doncs posarem el focus en una activitat d'aquest cap de setmana. La darrera d'aquestes activitats que us hem anat explicant, en les darreres setmanes entorn a aquest programa de Palafrugell en viu de l'àrea de Medi Ambient i és una passejada guiada per conèixer les papallones del nostre entorn en aquest cas la xerrada la passejada anirà a càrrec de Jaume Oliveres i Jordi Comte que són naturalistes i precisament podem parlar amb un d'ells en aquest matí, amb en Jordi Comte bon dia Jordi uh, Bon dia moltes gràcies per atendre la nostra trucada Uh, sou dos els que feu aquesta passejada, però suposo que ens podeu explicar no? ben bé com, com anirà i, i, i una miqueta doncs, què, què podrà veure què podrà veure la gent. Uh, doncs sí, uh, l'activitat la, consistirà en, en conèixer una mica les papallones que, que tenim aquí a la Frugell. Uh, serà una, cosa, una activitat de, del matí, començarem a les 9 i més o menys que cabrem cap a la 1. Mm -hmm. I... L'objectiu principal és això, conèixer les papallones que hi ha en l'entorn de, de Palafrugell. Uh, hi, ha, hi ha alguna espècie així que puguem dir que sigui una miqueta estranya? o Quin, quin tipus de papallones tenim aquí a, al nostre entorn? Uh, el, les papallones que trobem, les espècies són espècies típiques que podem trobar a terra baixa mediterrània, uh, que es fa sobretot, bueno, això... En zones de, de les gavarres, podem trobar també en zones de la selva, de l'Empordà... Són espècies molt típiques d'aquests ambients. Mm -hmm. no, no hi ha una espècie molt estranya en concret, sinó que són espècies que són fàcils de veure i que són molt típiques d'ambients mediterranis. En, en aquest sentit vosaltres que suposo que porteu uns quants anys doncs, observant-les eh, no sé si heu notat alguna davallada algun increment eh, tot això ho t'ho dic eh, en, en torn d'aquests doncs, problemes de vegades mediambientals que, que, que hi ha, no? aquesta degradació de, de, del nostre entorn també uh, Bé, bueno, nosaltres estem fent un seguiment uh, anual ja fa uns... el fem a Girona, fa uns 15 anys que estem fent i el que hem observat nosaltres en aquest seguiment és hi ha una certa davallada, sembla, de, de l'abundància de papallones, però no és tan dràstica com la, la gent li pot semblar. Moltes vegades ens trobem, quan, quan fem sortides d'aquestes per anar a veure a amb gent de forma divulgativa, que ens diuen «Oh, és que fa... ara no hi han tantes papallones com abans». Uh, realment sí que hi ha papallones, però passa que a vegades no ens hi fixem tant però tot i així, sí que amb dades a la mà podem dir que hi ha una certa, sembla que hi ha una tendència a la disminució d'abundància de papallones. Uh -huh. Ens passa tant a nosaltres al eh, seguiment que estem fent a Girona com a nivell de Catalunya, que nosaltres estem integrats en una xarxa que és el, el catalan Butterfly Schemen, que és una xarxa de, de seguiment de papallones a nivell global de Catalunya. Sembla que a nivell global també hi hauria una certa tendència a la disminució, però no és tan dràstic com podia semblar la percepció a vegades doncs, de la gent no, no l'acaba de tenir el tot clar i a vegades doncs, això també passa no? com més grans ens fem diem carai, abans podria veiem més papallones més insectes o més altres, altres animals i a vegades no, no és cert del tot en aquest cas tu sí que ens comences doncs, aquesta treballada de totes maneres el fet que hi hagi papallones que tinguem papallones doncs, aquí a casa nostra són, tenen algun tipus d'indicadors? són algun tipus d'indicadors positius per, per, del nostre ecosistema? Sí, de, de fet, uh, les, les papallones uh, s'utilitzen sovint com a bioindicadors. Mm -hmm. Què vull dir com a bioindicadors? Doncs són espècies uh, o, o organismes que són molt sensibles als canvis ambientals. Mm -hmm. De tal manera que, si hi ha un canvi, es reflecteix en l'abundància de les papallones. De tal manera que es pot detectar uh, canvis que es produeixen uh, en el nostre ambient uh, mitjançant uh, l'observació de papallones perfecte, doncs eh, amb aquests canvis eh, que, que, que a vegades eh, tenim, no? I són més canvis, doncs, de, de l'holografia de, del, doncs, del territori o són canvis a nivells doncs de més mediambientals, a nivells de, de pol·lució de, de, de contaminació... El, el, el que podem el, el que moltes vegades es detecta amb, amb, amb l'estudi de les papallones és canvis sobretot eh, a, a, a petita escala i a gran escala. Quan dic que petita escala seria curt termini, quan hi ha un canvi en el que seria el que en diem nosaltres l'hàbitat, és a dir, un canvi de la zona, un canvi de, de, de quan canvia l'ecosistema, per exemple, quan es uh, fa una carretera en un lloc on abans hi havia un bosc mm -hmm. doncs, clar, uh, les papallones desapareixen això seria un, un cas d'accident mm -hmm. això seria un canvi de, de, de, de petita escala. després tindríem canvi de més gran a cala, o allà a termini que jo, aquí ja s'implicaria el canvi climàtic en què nosaltres concretament el, el, el nostre seguiment no ho hem detectat però sí que sabem que a nivell català hi ha espècies que abans trobaven només al sud de la península i que ja estan apareixent una mica eh, a la zona sud de Catalunya, que cosa que fa anys això no es trobava. I això es pensa que podria ser degut a un possible efecte de canvi climàtic. Mm -hmm no sé si a vegades des de casa podem ajudar no? en, els, en els animals i en els insectes del nostre entorn eh, col·locant doncs, diverses plantes o, o, o altres eh, tipus d'objectes per ajudar a que hi hagi eh, d'on aquests animals no desapareguin no sé si en el cas dels les també des de casa un, un pot fer alguna pot aportar alguna col·laboració perquè aquestes espècies continuïn aquí al nostre entorn Uh, les papallones que, mira, tenint un jardí uh, ja, ja contribueixes o, o encara que siguin unes plantes amb testos en el balcó ja pots contribuir una mica a ajudar les papallones, perquè les papallones el que necessiten és la, la que és la, la fase d'oruga, que és la fase inicial de, de tot l'estadi de la papallona necessita uh, uh, menjar fulles uh, i després l'estadi dul necessita el nèctar dels flors, vull dir que a vegades Tenint un jardí a casa, si, si hi ha possibilitat de tenir un jardí o quatre eh, plantes en un, en un balcó, pues, indirectament, vulguis o no, a part de ser bonic i perquè te pugui agradar la jardineria, hi ajudes a, a, bueno, doncs, a, a que puguin viure per, perfectament les papallones i altres possibles insectes que, que hi per poden donar. Molt bé, um, aquesta caminada, aquesta passejada a les 9 del matí uh, és un recorregut gaire llarg, és apte també per a, per a nens i nenes? Uh, uh, sí, és un recorregut uh, d'uns dos quilòmetres i mig que el farem en 2 hores, 2 hores i pico uh, mm. si no arribem a fer tot el recorregut no passa res perquè l'objectiu és anar a veure papallones i saber-la identificar una mica uh, és perfectament apte per a nens la farem a la zona de Llufriu Uh, i és més o menys planer uh -huh. I, i al contrari vull dir que si els nens volen venir uh, segur que s'ho passarà molt bé que tindran possibilitats d'agafar papallones, mirar-les observar-les i després deixar-les anar En aquest tipus d'activitat sempre ens comenten no? la gent que les porta que al final també són els nens els que fan les preguntes més interessants perquè a vegades els adults ens doncs, tendim a censurar-nos, autocensurar -nos, auto -censurar nos i no sé si vosaltres també us hi trobeu amb això Uh, sí, sí, de fet els, els nens acaben sent els que gaudeixen més de l'activitat, mm -hmm. perquè primer això, que, que fan preguntes, que a vegades no saps uh, per on te surten <laughs> aquestes preguntes, uh, i després perquè això s'ho passa bé, perquè a vegades... Uh, on no, no, no han tingut l'oportunitat de fixar-s'hi tant i, i veuen doncs, aspectes dels capellones que potser no, no, no poden veure perquè no les poden veure de prop i se solen, bueno, se, solen gaudir força de, de l'activitat. I després els adults, per suposat, també gaudeixen molt perquè a vegades hi ha aspectes que, que no, no, no es coneixen o aspectes que mai s'havien plantejat i, i els acaba reconfortant no?, saber noves coses sobre Papallones mm -hmm. Hem parlat d'aquesta passejada, també han has una miqueta per sobre el projecte o no?, el programa del CBMS que sou col·laboradors tant com en Jaume, eh, explica'ns una miqueta així per sobre, fes-nos cinc cèntims de què consisteix aquest programa El, el CBMS és una xarxa d'estacions de, de, de seguiment de Papallones que es fa a nivell de Catalunya i en últims anys també s'ha extès a nivell de València eh, i, eh, i es Balears i fins i tot Andorra, que consisteix a fer un seguiment de papallones eh, anual, és a dir, cada any, eh, i el fem el seguiment entre el març i el setembre. I el seguiment consisteix en un lloc determinat, eh, setmanalment, doncs, fer un recorregut sempre al mateix predeterminat i apuntar totes les papallones que, que veiem, intentar-les identificar i quantificar la seva abundància. Això és el que fem. Eh, en el nostre cas, nosaltres el fem a la Vall de Sant Daniel de Girona mm -hmm. i portem aproximadament uns 15 anys realitzant aquest seguiment. I com ens has dit abans, doncs heu notat aquest poder, una miqueta aquesta davallada que, que, que de les papallones, tot i que tampoc no sé si és una cosa molt alarmant o no. Uh, en el nostre cas, uh, la resta de Catalunya, uh, no tinc les dades de mà, no t'ho puc uh, assegurar, però uh -huh. en el nostre cas... En el en el seguiment que nosaltres fem a Girona sí que veiem una lleugera de veiada de papallones al llarg dels anys no és molt alarmant de moment però sí que hi ha una lleugera alarmada, baixada de papallones mm -hmm. nosaltres pensem, una hipòtesi que tenim no, no ho hem eh, és dir, encara no ho hem verificat perquè no hem analitzat les dades però possiblement no, no sigui una qüestió d'un canvi climàtic en el nostre cas sinó eh, possiblement eh, sigui a un canvi dels usos el sol. Què vull dir dels del sol? Doncs que una zona que abans era agrícola, doncs ara s'han deixat de, de treballar els camps i s'ha anat forestant, és a dir, s'ha fent bosc a la zona. De tal manera que s'ha anat homogenitzant eh, tota la zona que nosaltres estudiem, de manera que és possible que la diversitat de papallones hagi disminuït. En aquest sentit, eh, ens has comentat una miqueta que ja tinguin un jardí o tinguin unes plantes en, el, en, el, en els nostres balcons, on ja podem contribuir de manera indirecta a que aquestes papallones continuïn a, a, a casa nostra. Eh, no sé si també amb aquest programa, amb aquest projecte, hi ha alguna algun projecte més a, a nivell global de Catalunya, intentant també doncs, que fer-hi participar, ja siguin a, a institucions com la Generalitat o les Diputacions. Uh, de, de fet, hi ha uh, per exemple, hi ha els parcs naturals molts parcs naturals estan Uh, portant a terme justament aquest seguiment perquè com que són espècies bioindicadores, així ens poden saber si, si el, la gestió del parc és, és correcta uh -huh. uh, i segurament que hi ha altres zones que potser per interès uh, també mediambiental uh, algunes administracions doncs, doncs estan promocionant aquest tipus de seguiment perquè tal com he, he, he dit doncs són, com que són, són fàcils de, relativament fàcils d'identificar Uh, són bones bioindicadores de, de possibles alteracions en, en el medi ambient. Molt bé, Jordi, doncs hem comentat aquesta passejada, també la feina que feu des del CPMS i, per últim, eh, he estat també veient que hi ha un dia de les papallones, que, de fet, doncs, ara enguany se celebrarà el setè dia amb diverses activitats a diversos punts de Catalunya i una d'aquestes, doncs, eh, no és ben bé aquesta que de Llofriu d'aquest cap de setmana, però sí que en tenim alguna per aquí eh, a comarques gironines, eh? Uh, sí, el, la, uh, uh, aquests dies són, és el dia de, de mundial dels papallones i es, es, es realitzen diferents activitats, uh, al final aquí uh, a la de Llufiu no la vam, per qüestions de dates no la vam poder uh, fer quebrei, però bueno, podríem uh, dir que, que podria formar part sí, que, que, que, que d'aquest dia mundial dels papallones. Molt bé, Jordi, doncs eh, recordem a la gent que encara ens escolti i digui, carai, ostres, doncs mira, aprofitant que farà bon temps aquest cap de setmana, eh, després d'uns de quants eh, cap de setmana en pluja, doncs eh, mira, m'agradaria apuntar-m'hi. Truqueu al 972-6131-39, que és el telèfon de l'àrea de Medi Ambient, i allà doncs, us informaran al voltant de si queden encara places lliures per a aquesta passejada guiada que serà doncs com deiem. la darrera de les activitats d'aquest programa Palafrugell en viu que des de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell doncs, un any més han tirat endavant Jordi, nosaltres agraïm doncs, que ens hagis pogut atendre i esperem doncs que la passejada doncs, sigui molt rica i, mo i pugueu trobar moltes papallones Molt bé, pues moltes gràcies Doncs amb aquestes dues càpsules que us hem ofert avui a l'hora del peix fregit, la primera doncs recuperant aquesta conversa que vam mantenir amb la Marina Castro, la sexòloga i terapeuta de Parelles que doncs va eh, col·laborar amb nosaltres en la taula rodona que vam mantenir dimarts en motiu del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, amb una taula rodona que vam centrar en la sexologia i les dones, el greu ja compartiu que encara actualment hi ha entre homes i dones també la manca d'educació sexual que hi ha a les aules i d'altres temes doncs, que hem anat repassant amb la Marina i que heu pogut escoltar en aquesta primera càpsula de l'hora del peix fregit i la segona, amb la qual hem arribat al final d'aquest programa, doncs és al voltant d'aquesta activitat de demà a les 9 del matí, aquesta sortida a Llofriu per conèixer una miqueta més el nostre entorn, en aquest cas, centrant-nos amb les papallones, a càrrec de Jordi Comte, naturalista col·laborador del projecte del Catalan Butterfly Monitoring Scheme que juntament doncs, amb en Joan Oliveres faran aquesta activitat la darrera del programa Palafrugell en Viu que ha organitzat l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell. Nosaltres ens acomiadem els de l'hora del peix fregit per aquesta setmana i ens retrobem dilluns, però recordeu que la informació segueix a la, la nostra sintonia a radiopalafrugell.cat també hi podeu trobar totes les novetats que vagin sorgint al llarg del dia i al llarg del cap de setmana. Els de l'hora de del peix fregit ens retrobem dilluns. Que passeu un molt bon cap de setmana.